Eta Azteko ba, ez dugu irrieginen, ezkezkatu berdin ondotiek. Baina momentuz, Europako ateetan gertatzen da. Usu irakurtzen da hori, baina negia da, oroitar pikura bat baiodura Frantzisaz erraiten den bezala. Txista, hemen txe, Aztekuntan, kasik 6 pertsona atera dituzte uretatik mediterraneoan. Aztekuntan edo joan Aztekuntan, Aztekuntan, gogorra izan zen beraz pasadena Errefusiatuak uretan errekuperatzen dituztenentzat eta biztanda errentzat egunero hala delarik. Lau egunez, itxasontzi humanitarioek salbatu ituzte, bozmila behatziun pertsona uretarik. Pentsa. Somad da bost mila behatzirun pertsona irudikatu pixkaat eta hogeita hamar gorgpu konatu dituzte eta mailu ere zahatzi zaiteko. Ostegunean bakarrik, bi.000hirurehun pertsona salbatu dituzte. Mettzen San Frontiar Gobernuzkanpoko erakundek Gerozta gehiago komunikatzen du sare sozialen bidez. Eta zenbakiak emaiteaz gain irudiak partekatzen ditu irudiak, argazkiak, bideoak italiako kostetan itotzeko punduan direnak biltzen dituztelarik. Bide bat, bideo batek joen aztetik sarearen itzulia egiten du, labura da bainan argiki erakusten du nola pasatzen den pertsona bat uretatik ateratzen dutelarik, ze egoeratan diren, momentuan, ze behar gorrian diren eta ze herzturan diren ere. Dar mire manano la prendono. Lo vedi? Pronto. Ha fatto, fa la gara, fa la giocoppa. Sì, noi a vista ne macric partecasan lungo i Bistanda, galdera egiten alda, momentuan asaldura, sare sozialetana agertzen da, erra, tristesia, taungidea erakustea egunero gertatzen ari dela, momentu untan gertatzen ari dela, mediterraneoa trabezkatzen saiatzen ari didela, eundaka pertsona gerletatik eskapatzeko, azken esperantza dutelako, mediterraneoa trabezkatza eta una turbiltzea. Zerrek hartzen du? Ba, oroite, oroitzea, bai, gertatzen dela, fite anzten baitugu gure egun bizian estatu buruek gau eta egun ikusi behar lituzketen irudiak. Mila irureun ta irurogei tamar migratzaile hildira urte hastapen untatik, bimilata amazazpian, beraz mediterranuan. Haipatu dugu, eh? eh Esku emaitearen atr, eta Macronen artean, gezazpian, eh? Haipatu dute berdin. Sicilian ziren, eh? Sicilian, Europako atean eta justut Europako portu oietatik pasatzen dira usun migratzaileak baina egun hauetan justuki Siciliako portuak etxizituzten usaian hortik hartzen zituzterarik migratzaileak basuten entzigo besteik aipatzeko. Eh, Denbizta <tus> putz, Hitz eta putz Laa egz eta putz emankiuneen hogeitarazten utzit uh, entzlaren iritzia, naiz eta aste harta izan jo, oste gunean espaitztzen hitz etaputxik izan hemen entzuten dugu maindi murua begarrena eta etxe bizitzai begirako politika be, be inspiratu da, beste gune batean beste eskualde batean egindutena aipatuko dauku, ea hemen olakorik egiten alden. Hori inzin ere uh, Internetan ibiliko gira... Uh, Euskaldunai buruzko espresio bat aipatzu baita, entzun baita, ikusi baita. Le Petit Jornalen joen ortean, baina naga hor berriz ikusi dugu. Anvoi espesial ere joen astekoaz az bitz. Eta, udauntako tuba, soin nizanen den, hori bostak terdien zin, entzunaraziko dauzieta. Uh, bon, Euskal eriko Pays Basquet-Kotuba, et a Gorilla Productions, et a, orizena, en sunendougou, momentous, Lide bat grabatu dute Euskararen aldeko Lideba rnastu euskara deitzen da kantu hau Galtzaundi handi euskara taldeak uh, sortu du, eta behunaka pertsona bildu ziren kanturen inguruan larun batean grabatu zuten Lideba, Or xarean proposatzen tzet so egitea Gerozta gehiago uh, partekatua dena ama bostmila aldiz ikuxe izan da momentuz kantua hau da? Ahernastu Euskara, Tolosa aldeko Lip Korronte ba. Bam Corrente chiki va denera tasiaken zurromillo hago Aiterrota berri uxar mantu eta da bie Euskara zarrasuarna hasta putzegin Arrausian hasia hospoztala gara Arnas eztuan bi ne asko zaurrera Asperen eta zo zin saldo Zi arrerara, labriretibada u baita zakara, ikuntza batrena posunean, ainda arropa da, estan eki kobegidunean, da euskara da, gure zaunean. itza ezta ochutza itzatatik iskontza iskontatik aucha auche semanacha atalpot gutza erriatzen gorputzan iskontza da biotza ochutza ezta itzat ochutza itzatatik iskontza iskontatik aucha auche semanacha atalpot gutza erriatzen gorputzan iskontza da biotza It's time down to change itsa tikis konta its konta diga uche semana cha acha kotutska erriatzen goz gutza hizkuntza da biota ocho tres taino itsa esta ocho chan itsa tikis kontsa its konta diga uche semana cha acha putu spurza erriatzen gortza its konta Azkunea, gu aizekara izkuntza baten auskosumea inda rufa da itzarekiko begirunea eta euskara da gure tokia eta unea Eu escarar a alda calça Um dia Kantua Tolosaldeko uh, Euskal Gintzaren libdeu baren Larun batean grabatu dute Libdoba Tolosako toloxako Kantu honen inguruan, uh, beraz dien deainit, zehundaka bertsona, laket uh, taldearen kantua da hemen. Eta, be, gomendatzen hau ziet, libdeu perriori ikustia, bazen aspaldi zire laulakoak egin, uste nuen etzelagiago gomodan bainan bai egiten dira, oraindik egiten dira. Telebistako putz hutsa utz? Iratiko hitz apitz? Ha, ha, ha, ha. Hitz eta putz. Batzuek komentariotan idaztun te udarako tema zu e... tema edo tuba. Genden eh, dau zietzuen izango den udako temazue, justuki, eh, bostak terdi hainzin zin. Eh, telebistari begira jartzen bagine pixka bat batzotan, badira gauza on eta txarrak, eta kan aldude zuzeneanek eh, segitzen du ustegunero asparitek eh, ez du nahi patu, hostegun gau guziz zuzenean ari dira eh, be, el elkartea, ideialdea egiten dute ere, zoekeren haibau ziezen elkartearekin, edo taldearekin lagunekin mankizun bat proposatu hostegun gauetan, pusible da eta hori zuzenean eskaintzea eta, be, ondoko ostegunean, Aiba Elkartearen mankizuna izango da Haiba, e, uriu peletik zuzenean hariko dira, zazpiontatik e, haintzina, eta uri pele, aldude, hortako ibarra, hortako lana, eramaiten dutena, dinamizatzeko aipatuko Da, ostegun gauean, zazpiontan zuzenean, segitzen halko duzien, eman kanaldude kanaldude.tv-en. Bideoak bat dira, ere, oien webgunean uh, azkenak adibidez Euskal Traili buruzkoak hanbar zinezten, aste untan eta jakin ere zuzenean hariko girela ondoko astean ekainaren zazpian hori Euskal edabideak kukere parte hartuko dugu hemen mai inguru untan hori ondoko astezkenean izango da bihar sortzi beraz, kalkuloak untxegit emaditut uh, lege biltzareko haute skundeetaz B um, Este telebista mankizun bat, bon, lepeti jurnal frances telebista dati joarengida, baina neuskalegiari buruzko irudi batetaz, aritzekau. Egi hagan ezta hua ingoa, eh, bideoa, baina naritz galarraga katera duberi segun Twitteren, ez duen ikusi, berreki deskubritu dutan, espresio bat, bagainera, aipatzen da, edo ateratzen da, soinuntan, e, manifpurtuzen manifestazio batean filmatua izan da joen udazkinean. Manifpurtuz, e, nola egan, el, talde homofobo bat, reiten aldugu, empapainmaman, eh? e, aita bat, ama bat, eta aur ederrak ondotik, hori e, da manifestazioarena, hemen e, manifestatzen zuten aldarikatzeko, Tobija legearen kentzia ezkontza denentzat lege di hori. Eta kazetariak beraz peti jornaleko kasetariak, galdera bat egiten du, manifan diren diende hei, djarani kuka note duzu esperientzia homoseksual bat. Bon, hai, provokasio pishkat, eh? Non, jean n'a da, c'est pour moi, c'est, euh, comment dire, je peux pas trouver le mot, c'est contrenature, ça, ça me dégoûte. Ah non, quelle horreur! pas plus que pour avec un chien ou un singe. Bon. H, la ko itz ederak homophobia. Hori agertzen da eta eta galdera honi ere euskaldunei e referentzia egin ez du batek. Espresio famatu batekin. On pas va pas la tête, vous Uh, Bez du dakitz, dudatute gieha, ne? Telebiz tako putz hutsa utz Iratiko hitz api hitz, <haz> hitz eta putz Azken bideo bat entzularen iritzia, entzunaintzin, maindi, murua, beharena, izango da, eta etxe bizitzei begira jari da, aldiuntan. Bideo uh, bat, uh, telebiste mankizun bati buruzkoa. Boi espezial joen astean pasadena, uh, Franz Dukatean beraz, erreportai bat, atera da, berroita marbat minutukua, Palestinaz. Eta emazten implikazioaz kameren bidez. Berezia hemen erreportaia, Israelgo betzelea, Erakundeak laguntzen baititu, emazte Palestindar bak, ka, palestindarrak bakatu kamerabatu kaiten eta filmatzen haien inguruan gertatzen dena eta bereziki polizia eta kolonoen ahmadaren ekintzak filmatzea beraz bultzatzen eta laguntzen dituzte. Uh, zibilek egunero jasaiten duten bortizkeria eta ahokeria ere. Uh, filmatua izan dadin, formakuntzak ukaiten dituzte emazteak. Irudi bortitzak, uh, hemen uh, sati tipi untan, emazteen gan uh, lan hori zergatik, uh, ikusten dira irudi adibide batzumaiten dituzte, eh? uh, Kolonoek beraz ahma uh, bestearen buru gainean, efe uh, provokazioa gogorrakala ere, C'est vrai, c'est que le plus grand-mère a dit que les policiers ont été contrôlés, mais ils ont été contrôlés pour le faire. Ce Avant d'avoir une caméra, j'en aurais été incapable. La caméra a renforcé ma personnalité. Je la ressens comme une arme entre mes mains. Elle m'a donné une efficacité. Je me sens capable d'aller à l'aventure et à la rencontre. Ça ne va pas plus loin que ça. Les soldats, dès qu'ils nous voient en train de les filmer, ils arrêtent automatiquement leurs agressions et ils s'éloignent. Ils se méfient. Ils commencent à avoir peur de nous. Maintenant, on peut filmer ce que nous voulons. Même les colons, dès qu'ils constatent que nous sommes en train de les filmer, ils se dispersent. Hala, kameraren bidezko ekintza, beraz, anvoie speziazlen pasazen joan ostegunean, eta oraindik striminean ikusten aldo ziena. Eta segitzen dugu, itzetaputzen, itzeman bezala entzulearen iritzarekin. Ondotik, um, udauntako, tuba edo temazoa <laughs> entzunen dugu, a gorila uh, diskaetxeak uh, azken urte hauetan egiten baitu, bat musika bat aurtengo kantua, hautatu dute. Bai, bai, entzulen dugu, zati nio bat, eh? ez osoki. Entzulearen iritzian, mementu, za maindi, murua, beha, zuri. Etxe bizitzarena, gai seriosada euskalegian. Funtzeskoa. Aozau da bile azken aldian hemen. Auteskunde garaia izanik, baina baita elkargo behiaren sojeraren ondorio zere. Etxe bizitza bezalako gaiak, Euskal irigunea bere osotasunean kontuan hartu zaztertzeak, izan dezake interesa, eta ekariko du agian gauza honik, debate interesgahirik. Baina, olako kasuetan usu, irigile edo urbanista ideitzen zaie, eta usaiako irigintza planoez, masterplan, lujalde eskema eta olakoez, enaiz bate fio. Eskala ondiko proiektuak egiten dituenak, bere ordenagailuko pantailan eskualde oso bat du begienpean. Luhetik bi metro alturako distantzian kokatua abalitz bezala. Eraikuntza bat, gisa oktako planoetan zer da. Laukik ikibat, kliksoil batez ezabatzen dena. Plano berean, laborantza lur batek hutsa dela dirudi. Lehen ezabatutako bezalako laukiz betetzen alda, deusuntxitzen ari girenik hartu gabe. Hiriguneko egia initzetan, galdea ondia da. Garatzeko behaja bada. Deus egitea eliteke interirten bidea. Usaiako irigintza, juntxitu eta berria eraikitzea, lujaldea janez iria etengabe edatzea, etxe bizitza, finanza produktu bilakadadin ustea, ez da autu bakarra, alternatibak badira. Bordeleko irigunean, berrogeita marmila etxe bizitzaren beharri aurre egiteko galdeari, proiektu interesgarri batez erantzun zioten, Lakaton ebazal, Frederik Druho eta Christof Huten arkitektuek, bimilat hamabiko lanean. Lurxail bakar bat ere eraikuntzarako egokitu edo viabilizatu gabe. Proiektua, inventario zehatz batez hasten da. Hor dagoenari, ahetaz begiratuz, potentziala duten gunerik tikienak ere zehendatuz. Jadanik hor diren, horiei kasueman eman, zaindu, eraikuntzarik haulenak egokitu, behitu, haunditu eta azkenik, jadanik viabilizatutako tokietan gehitu. Fogatu zuten kalitatezko behogeita amak mila etxe gehitzeko potentziala duela iriguneak, prezioz egokiak, ondatu gabe, gabe, demoliziorik gabe, trabatu gabe. Bota eta berritzera ikitzeak edo viabilizatu gabeko guneetan eraikitzeak energia ahondia eta inbertsio publiko gehiegi sautzen du. Gaur egun maluruski, ekonomizatzen den energia bakarra buru da. Eraikuntzan eta inguruak antolatzen gutiago sautzeko, ainitz pentsatu behar da ordea, lan fina egin. Amesten dugun Euskalegia, ez ditaike gain plano edo plan bidez eraiki. Sukalde bakoitzetik, etxalde edo atari bakoitzetik abiatu zaldiz, behar bada. Maindi muruabega mileska erremen entzulearen iritzian, usai astezkenta ostigunetan dela eta joen ostigunen ezpeitzen emankizunik, kizunik, hemen ginuen maindiren amileska erzuri eta itzeman bezala orain udaribe gira jarriko gira, udauntako tuba entzuteko, ordean agorila diskoetxeak azken urteetan antolatzen du udako kantuaren lehiaketa. Bai. Abisatzen zaituzte eta ortengoa... Kozi kozi. Joen urtean, Bai Bai, ka Bai Bai Baiona, barkatu, eh? Zailada itz diokoa, Bai Bai Bai Baiona, kantua, kirabazizuen lehiaketa. Southside Family, skaren kantua, izan zen. Zaki tenzon zen uten. Adur den ere, Bai Bai Bai, txurigoriak irri bazidu, zintxoak, txusiak hauzen beraz joen urteko udako kantua, gorila diskaetxak atera lehiaketaren ondotik, atera zuen kantua, eta aurten goa, bon, Euskarazko itzik ez duten zuen, jironda eh, aldekoak dira egia irabazi dutena kantua lehiaketa hontan. bailan baionari referentzia iten dute, eh? taldearen izenarekin jadanik ea eh, harrapatzen duzien itz diokoa orduan, eh, Taldea, le James Bond de Bayon. Ha, ah, okei, okay, ulertu hozue. Egeran aski zat, uh, askikonten nintzen, astapenetik ezpaitut ulertu itz dioko azoin zen. Lankiden artean, eguerdiuntan uh, uh, batek bakarrik ulertu duxegidan. Ez dut bere izena hemen, xalatuko, bere ohore agatik. Baina, kantua, ordean, orten gotu barentzat, presisten zuleak, kaso buruan okaren duzion dotik, eh? Quand une fille du pays donne garçon ses français sur la digue Qu'elle lui donne son premier baiser sur la digue, la digue, un baiser Sur la digue, la digue, un baiser, digue, un baiser. Jigajig, dehitzen da kantua uh, Le James Bond de Bayon beraz agorila diskaetxaren uh, lehiaketako irabazleak aurtengo kantua izango da iduriz Entzunu danez EHS eta festivalan ez da izanen taldea eta beharrik berdin lasta erraipatuko dugu justuki festivala ilabete baten buruan abiatuko da, tenorentan atakidekiak izango ditu EHS etak lekornen gurekin izango dugu Oren laurden baten buruan John Irazabal, HZ-ko kidea, festivalaz, eta sunguziak emaiteko. Mementuz, bosterdiak dira euskal irratietan berriak zurekin julengiraz. Uh, restiun eta restiun de Eta gaiuntan etxe bat erreda eletan irisariko bidian uh, hoin urbaitek edo espanimada saurik izan etxia kalte handiakuken dutu eskal hirria ezta salgai idatzi ikzen muru bat engainen Filipe Txepare aizapesa entzunen dugionz ondoko berisailan Hüste sanitarioa xe jaste igan ondotik atzo ekuatu da hau ahatiak arra hartzen aldutie haslek bena bi hilabete esariko dia hasle oher Hatten ornicico, a danza ta garapen eta diria kurtasun shaibu yakirandines, usko dirralitza, usko askadia uh, kitania etauskal elkargo berria ikin mugaska indiko proiektia garatzeneko presdas que urtetan tétan handi edo ketuskart tiena kepia burin naya ko usko treniko geltokia beritiko duti eta eskuntsmo ilan la kidetsa justatzia esperantsa Hendaiako iriko etxiak CBI euskal itsaspaak eta hendaiaako haint elkartiak garapen niren gaunkorra hasia hasi die edo antoltu die hasteguntan edo egun hasitakoa mekaina zazpida arte ekimenen artiin nintzsaldiak aterak mainenguiak digitita giddatak familia usua izuzentu ekintzak batia aurtenko egitaraan nazio Batuek hunartutako agendanda bi mila hogeita hamargan euh, barnen bildutako hama zazpi helbu, du edo iken dutie. Zenurako prozesu suberanista Euskal Herrian gaiaz Mintzaldia antoratzen du Manu Robles Arrangiz Fundazioak Katalunia eta Eskoziaren Kashiak aipatuiko dia Euskal Herriko berezita xunekien Bishindikalista gai hunentako Jose elorieta eta Ela Sindikatioiko idazkain Eta Xabianza gaur eginko idazkain ausia Mintzaldia zazpionetan orin Manu Robles Arrangiz Fundazioan uh, Baiunan Eta yurentzeko elirare kompaniak Bihotzbi eman aldi korrigrafikoen Sorkuntzen kai hoita hamaranea Eta festivalan Eta usteilaen bian Txempeleko bestetan Eskainiko dina Horentako gehitiak bost, bost atelier at, Eta bai atelier Antolatuko dutie Neskatsa eta hediotza Franz Schuberen Etta uh, muzikalita Tien gainen Partituko da Hau Hitzordia Ekaineen txai Hama Eta hoita saspi Ehogei Eta hoita saspian diate e, Txempeleko lariko Kultuur gunean Izena emaiten Haldak Horentako Hala aktualitatia gunean Te cuak momenti quando corri zurdia shay unitai kuiti du cake andokan ohizko kolboraa zaileak agertiko zaizki Charles bide gain justu Belhargaekin. Na direla histori batzu ipui bezalarkoak eta mintsa zen direnak bela ja dira. etxeak aldiz Frantziako irautzaen bihaustiak zuin hizkuntza egar ideia berien zabaltzeko. Hiiratzakak berez helburua duelarik ideiak zabaltzea ezin bestean topo eginen du erraltate horrekin hau da nik ideiak zein hizkuntzetan zabaltzen ditut. Heina haut etxamendin kantak zan ez dinat ez gero. Maitasun serio bat ukamano lehen, e, nik ere uh, frekantatatu beste zuun beite, eh? Nian murea isuritzeko egiten niak maitatzen ere ikasten da. Itsumandooka haste artez zazpitan hastizkenez lauetan. Itoko! Hadi musika emankizuna asteak gauetan biderazietan biziki maite isi. ...larumat gauetan haneketan... ...kizuspialoiz... ...eta ere... ...azifinatna... ...ikande gauetan zazpietan... ...homoniak... Oh, ...eta bai... ...asena... ...zerbait zelzitzen... ...arruan... ...adioz. Lege biltzariko hauteskundeak... ...euskal irratietan. Euskal Herrian presentatzen diren... ...autagaien arteko eztabadak tabadak... Ipar Euskal Herriko hiru Boska ere muetan presentatzen diren autagaien arteko debateak antolatzen ditugu Euskal Erratietan. Laugarren bozka Eremukoa mukoa, maiatzaren ogoita bederatzean, bosgarren bozka ere mukoa, maiatzaren ogoita amekan, boska Eremukoa ere mukoa, ekainaren seian, ahantzeko zazpiontan. Entzun, Ipar Euskal Herrian presentatzen diren autagaien arteko eztabadak Euskal Erratietan. Bai da, bia ratietan, eta ondoko ezta baida bila izango da euskal iratietan saspi eta tik ainsina eta borjaren boska ere muko autagaiak izango dire hemendik susenean itzetaput Prentxan gainagusiak hontan berriarekin abiatzeko indarkeria machista titulupean. Madrilean hildako ama seme eibartaren ustezko iltzailea, iltzailea atxilotu dute. Maiatzaren bian hiltzituzten berroita bost urteko emaztea eta ama bi urteko mutikoa alkonbenda zen. Eta beraz jakin den denazor ikurketako iturriek bi poliziak atxilotu dute ustezko kuiltzaileago izuntan emaztearen bikotekide oia da atxilotutakoa eta oita mazazpi urte ditu. Estalde berrian bigarren gain gainagusi Ibon Iparagire presoa ospitalerat eraman dutela Neumonia zantzuak aurkitu dizkiote senideak jakinaraziduten ez, iruegun ez du gogorarekin egonda presoa plaka kateratzeko eskatu du Iparagirek berak eta Neumonia zantzuak aurkitu dizkiote hori dela eta alkala meko presondegitik Madrilgo uh, ospitalerat eraman dute urgenzia Eta 6.000 lampostu sortuko dira Gipuzkoan 2.000 amazazpian. Hau da beste titulua berriante noreuntan, ekonomia euneko terrenia iruz aziko dela dio Gipuzkoako adegi patronalak eta empresarien konfiantzak errekorak hautsiko dituela lankostuak ezigotzeak kezkatzen ditu geien empresariek hortaz, xetasunak berrian eta bestalde uh, ea, Ekonomi asailan barkatu bertako enpresetan eun milioi euroko ekarpena erosiko du BBK kaudabeste beste berri onta bost milioi euroko erreserba funtsa sortzeko aurre ikusitakoa baino urte gehiago izango da fundazioak edo izango du fundazioak eta urtero oitazazpi milioi euroko ekarpena egingo du Eskubide sozialen kartan hemen argian eskubide sozialen kartak mobilizazioak deitu ditu eskubide sozialen murrizketa salatzeko. Murrizketa hauek dira, babes sozialerako sistema eraisten ari direnak geroz eta jende gutxiago babesten du eta prestazio geroz eta basuagoak eskaintzen ditu. Hala salatzen dute, itzauek berriz hartzen ditu argiak eta pobrezia sortzen duena prekaritate Eta dela azaldu dute, Se eta sunak hemen argillan. Eta irratilibriak sailean, haste azkenean zabalduko da asken amapola morea emankizuna Euskal erri irratietan ere entzuten aldena. Horotarat, beharrogeita ama bost, emaztea egindizkieta elkarrizketa berezi, eta Patsa da txuok, aitziber zapileinek eta mirari martiarenak arroxasareko iratietan, bi aurkezleek eta nekane zingun elkari egin dituzten elkari zketakin itxiko dute zikloa. eta beste titulu hau, kontzertuak sailean musika egebolta feminista zarautzen, hemen da mefst jaialdiaren bosgagen edizioa. Uh, musikaren ahloari feminismotik begiratzen dion festivala da eta aste buruntan ekainaren iruan izango da uh, hemen argian xetasunak eta, eta ahatzete nafagoan nori komen izaio itzarmenau titulupean iditzi bat plazaratzen du argiak Garapen iraunko aldeko ekimenak endaian, hau beste titulu hau, kaseta.eusek igenduenei reportaia Garapen iraunko egonka landuko dute hastean agendaian daian, antolatu ituzten ekimenetan, itxasbazterraren uh, interpretazio zentroko kide, alistair brok bankek egitarau zabararen xedenagusiak agertu ditu, hemen Mission Peibaz, que Euskal Herrian kokatutako frantziar komedia berriaz ere, mintzodak Gazeta puntu eus, urte aseran zuen bere lehen, Luce Metraia, Ludovic Bernard Zuzendariak, La Sanción, eta De Sentekoa rakashta izan du, bere ala dator bigarren beraz, eta hori ustailan izan enda euskalegian kokatua den komedia zoroa, hori e gazetak diom bezala. Bestalde, Euskal Herria ez da salgai margok eta zuen etxe bat kiskali da eletan, hau ereka zeta puntu eusen, uh, goiziko bostak aldera deituak izan direla, eta media bazken ere titulu nagusietan da, eta bestalde, haute skundeak media bazken uh, emengo Euskal Lugaldeko autagaiak, Gutxiigoraera aski berdeak direla hau da tituluan Biluma bat eskaintzen du kazetak hautagai bakotsak duen proposamenikin eta hori uh, bozka eremuka. eta sudestekim bukatzeko franchise äh, uliaue gazoneen aukako elachoa melanchonen estrategia ahiskutsua hau da titulua emaitzenuena sudestek Zerbista putzu eta putz l'acheter ähm, Zomai minutoren buruan, Jon Ira Zabal, gurekin izango da, ehz festivala hilabete baten buruan abiatuko da, egitaragoa zarituko gira eta gaurko saioaz ere EHZ-etako kideak euskali jatientzat prestatu duten bigarren saioa, gaur edatuko baita ama jontan, zomai minutu, kantua hauen denbora, libe, ispiluen, iluntzea. Eta itzen da kantu hau, libe kantariarena, e, lanetan disko bat aterazuen 2008an, eta hau da bonberenea ekin ateratzen duen e, kantu bildumaren diskoan aurkitzen alduziena. Sehiak laurden guti dira orain eta gure gomitarekin segitzen dugu. Itze taputz? Hatzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, Euskal Irratietan. Maiatzaren ogei tamara egun, hilabete baten buruan tenoreuntan ehz festivalak bereateak idikikak izanen ditu, ekainaren ogei tamaretik ustailaren irura iraganen da orten, lekorneko gajoan hori ez taldatzen. Gurekin, Jon Irazabal, egunon, hilabete bat gelitzen da, dena prestot da, Jono. Boa, dena prest ez dut hori jaitan alko lakorik, mebo, ari da hori biltzen, senditzen dugu uh, fiteldu duzaukula, beraz, lan anitz ari da metatzen, baina uh, biziki motivatuak gira, et hau uh, ino gogoa un diagoarekin ari gira, hor uh, jazken, putajene maiten. No. Presti zanen da, oita mahean, ez da problemaik, eka inaren oita mahean. Pentsatu dut, bai presti zanen dela, bo beharko dugu beti bezala jendean iten laguntza muntaket prentzat, me espero jendeak uh, presente erantzimenduela galdeari, eta hori zanen dela jendean lagunt Usaian bezala posatzen bali bada, noro alki ez Ega da problema haundit ikizenden ez. Egia da laguntzaileena ere horretarazten aldera, izene maiteak ere hasiak dira edo zertan da hor? Bai, beraz, goitik goitideia izenak emaiten aldera webgunetik, eta muntak eta ere hasiko da, beberaz, festivala baino bi hastelenago, Eta hor nahi duena egin da dila gajoaren ingurura eta atsegonen dugu denentzat zer baite egiteko. Mm. Bi hastein beraz. Gara heldu dela azkenan oartzen girarik egunaz, eta data Zoran, mm. zein dira orain egin beharrak azken hilabete untan, zer dira nagusiki zuen laguntzaile guzien artean egin behar dituzienak? Hor momentu hauetan, komunikazioan adibidez landiaren egiten ari gira, Or, fitasiko bai gira, ipak aldeko bide guzietan afiktak kolatzen eta beste. E, Besalde, teknikoki ere, badira azken gauza batzu lotzeko. Gauza da, haukten au, entziatu girela ahalbezain bat e, e, jendeari gauza prestatzea galdegitea. Ha, e, ipatu ginen bezala, pixkat diru aldetik, zaitasuna batzu kanbai genituen azken urteetan. Haukten autu hori eginda, beraz... E, Uh, piskat lan gehiago da aldeoktatik ere, jende uh, gehiago lotu behar da, ez da hit dakit kamion bat galde egiteko, ez dakit zemjesari, beste oso bat galde egiteko, beste, beste laguntzaile edo beste lagun batzuei, zuei. Mm -hmm. Eta beraz aldeoktarik ere lan piskat bat da eta orretan ibiltzen gehiago gehiago. Eta bon, hola, hori gira momentu nintako lan handienak. Dirurik gabe orduan alabe ahez, horako buru jabetza estilo bat ere, Berdin? Haibai, hori, zaitunan lera, zaitunan lugu, bai bai, hori, zaiten aldera, zaiten aldugu bai. Be eta hor zen gira ere lohtu dugula zentzu horzatik e, materialaren antxamaiten, bada jendean itz prez dena laguntza maiteko festivalari, jendeak sinestan du azkenan proiektuan. E, crowdfunding kampaina bat ere egin ginean hor urte asieran, eta hor hartu ginen ere jendea prez zela, be sozaren emaiteko sinestan zutela proiektuan, eta ez zutela nahi, hor tan geldi zedin e, festivalaren e, historia, beraz, e, bai, ba, jendea prez da laguntzeko edo zein moldetan. 2006 urteko edizioaren ondutik joen urtekoa ja da horgegira gubehinzat giropolitan pasa zela aurtengoan olakoa izango da zer izan uh, da aurtengo edizioa prestatzerakoan garjanzitsua zaizuena zitzaena. E jazkoa biztza martsatu zela, sustut jendea dendeak segitu haizuen programazioa bizikigunsa biziki pre publikoan gauza gutien dioletik. Eta gehori hannitz baluraz, baluratu inuen eta atzuan ginen batzila zinez gire bat beraz. Betien txatzen zen zentzuoktan joa eta jendea, jendea bultzatu nahi du ikustera eta bere baitarik gebanen ez litaiken gauzabaten. Nahi dugu jendea erochtzea, zekaiten parean berak lukena ikusikoela bere baitaik. Eta hori da jendea girena gauzak kurutza rastea, albesa imat betetzea egunak. Eta eze ez zertzea bortzaz musika lehen planoan. Ema eta importanzia berdina, bai egunean zer giten diren ikusgari, kontez, e, zirko, antzerki eta horiei. Baita ez da, bai da egiten diren ez da eta bai horiek guziek ere. Eta gauza guzia berdina ez da gizik zenkatzen diren. Eta bai, jendea mugia daztea, publiko dezerrinak nahaztea eta jaz lortu zen eta orten ere elu hori zenenda. Sorpresak beraz, proposatzea, pertsona bat ibiltzea, pixkati itxua balitz bezala eta ala zeberta da, bai. Eta... Hori da. Horten e, ari begira eta sustuta, azken ba, edizioetan ere hori baita gaia, buru jabetzaren gaia, berriz ere, johatzea erabakidu HZ-etak, bilbide luzea delako, buru begira jartzea, egitarrauan nuna gertzen da, dibideza horten hori. Aukten adirez, jaz um, e, um, hasi ginen, ez tabaira taldea jaz hasi zen ahemanetan sartzen ah, zadistekin, beraz nortzodam delan deko aire ah, portua egin nahi den espaziori okupatzen idiltzen diren ah, dendeekin ahemanetan sartu zen. Eta aurten ajemanak segitzen du, ez da egiten zunzunatzo jazken hilabetetan ibili dira zadista batzu Euskalegian bidatibioaten emaiten, berak egiten duk zena, beren egoerat, beren antolatzeko, moldeak aurkezteko, eta aurten ere festiolean behiz hori zaren diram, Elburua baitea ere agoean e, Euskal Ejitik ara talde bat joaitea e, han eginen den proiektu batean parte hartzeko. Eta horiek inaki omenak ahemanak segitzen du, eta hori zenena para da, e, behiz ere horien egiteko manerak deskubritzeko, horien e, antolatzeko sistemak edo nola hori guztiaren deskubritzeko, eta aheman baten azkartzeko. E, ez tabai lagunean ere behiz e, Irlandako bake prozesuari buruzko gauza bat zua ipatuko da, Beraz, ez gaia izan enda baki ala pasifikazio. E, hang eztatu denegoeraz piskat behi hartzeko eta piskat lotzeko ere gara egoetan pasatzen Egean pasatu Eta ero buru belantzen be, segitzen dugu beti ere gure praktiketan. Beraz, izan helikaduraren aldetik, albezain bat tokiko produktoren gana joanez, emengo janari xanoak eskainiz, ekologiaren aldetik ere ingar bereziak eginez, eta bepientzaten gau junago joditen. Uh, defen, teorian defenditzen ditugun baloriadugu uh, hori ikusiak, praktika ere, albezain urkun ere maiteko, eta albezain xerioski, uh, eges fetatzeko. Musika taldeak aldiz, hautatzerakoan uh, aurten uh, ikusten dugu uh, afitxa, zer izan da, bol, baloratu izan dena uh, bereziki? Beraz, uh, aspaldi haipatzen dugu bi baten hartzen ari girela, eta aurten ere hori zan da helburua, talde kipiek leku bereziaren egitea, Eta e, sekatzea, talde batzu interes gehiekatzen maitean izuguna, bortzaz ez birela joan ez e, zitsa buru edo denek ezagutzen izten izten egin jalloi batzen gana. Eta entzatu gira, atse maitean, talde batzu, pixkat gure baloreekin bate egiten dutenak e, gauza behmintzuak defenditzen dituztenak. Eta bai feminizmoaren adletik, bai ekologia edo antikapitalismoaren inguruan e, gurekin bate egiten duen diskurtuaren maitean uten aktista horren gana joa entzatu Eta baita ere Euskal-legian e, orain behiki bo, atera diren proiektu, proiektu batzuek lekua egiten entxatu gina. Albedez, batzoa ipatzeko zezenaren taldeak dizko behi bat ateratzenua urten, beraz, importanteatzen dugu festiualean idotzea, e, kuak, zer eguai behikitan behi, sortutako egitaka taldeak ukaren du lekoa, Euskal-legiko taldeetan zehamaiz eta gatibu, ospaldiko klasikoak, horrek ere jo izanen ditugu, baita untza ere hori, De jiki Euskal Egean hain besteko eh, ajakasta ukan duen talde gazte hori. Eta bestalde, nazioarketika duiren eh, talde militante batzu. Akuan haru betalako estatuatuak japeroa, eh, eh, no batzintzen japeron ere, eta besta ima talde. Ipatuko dugu, em, gaurko emankizunan izanen baitira ipagai, eta berdin ere uh, orekaren kezka beraz aipatzen duzu, euskal uh, taldeak, nazioarteko taldeak, eta generoaren aldetik ere? Bai hori da, hori da, orten ere bandiren ez tabaida batzu hori, batzuetariko bat hori izan da ere, uh, usun neskak eszenatik kampogei litzen zideela, edo mutikoek monopolizatzen zideela beti eszena gaina eta berek zideela gehien erakutsiak, A berezik entsatzatu da auikasum egiten eta e, pareki detasunaek espetatzea zenzu ere, horzonnda helburu bat melaz kasman dugu pixkat Z taldetan e, talde eta artistagu zen geari pixkat ez, ez i zaiteko lako dekalaan Oden, xarri, Euskal Iratietan ere, EHZ-ak eh, bat proposatuko du, bigarren saioa berriz, eh, do, bigarren xaiua lehen aldiko zuten alko da xarri, zertaz eh, izango da mankizuna? Bera, zelaguntako, eh, gauean izanen diren eh, taldeen eh, aurkezpenak izanen dira, gauza da gauean joko duten talde gehienak, ez direla bizik ezagunak eta festibaleko publikoak ez duela bortxaz... Eh, Talde uretas deia zerbait entzun, beraz helburu da pixka bat e, deskugiaraztea lehenago eta jendea entzuten asaraztea, e, deskugitzeko beste giren talde horiek eta zehen entzuteko paraukan dutena e, festival garaian ikusleak. Aduse be hori gauean gabuntan ama hontan entzutenako dizie Euskal Iratietan eta cestako kidek prestatu emankizuna Jonira Zabal agurtuko gira berdin bezukautatuk talde batekin zuzer ikusi nahi sinuke festivalean auzten Beraz, nik proposatuko dautzea ez nobat duen zen e, kantu gaten entzutea. Nik ere talde horien bat ere ezagutzen e, festivaleko programazioan izan entzela jakinakte. Eta berriki deskurritu gutan, taldea da, eta biziki maite gutana, beraz, e, neska batzu irak, japatzen dutenak, aski, bortizki eta egitmo pizuatzen dainean. Eta biziki maite gutan, taldea, beraz, beraz, pixat resatu horren ikuste a festibalean deko jenen. No zurekin agurtzen gire beraz Jon Ira Zabal, miresker izanuntza? Miresker zudim, adio! LAD <totipa> RAX, NO CASH TOTZON DO COLOTA Pick it up, pick it up, go gold. Pick it up, pick it up, go Pick it up, pick it up, oh no. Bad hash, talk trash, white noise disturbance flash. Turn it up, turn it up, will roll. Pick it up, pick it up, watch them fall. You know what dumb it is, mother that bitch. Don't eat gold Pick it up, pick it up They now Fast track The clash London is calling back Turn it up, turn it up His will roll Pick it up, pick it up Watch them fall Twins, hemen entzutengin nuen EHZ-Festibalean izango direnak eta shahidela eman kizuna euskal izatietan gaueko amajetan. Hau ere, shahidela euskal izango da euskal izatietan. Utsimandoka. Utsimandoka. <hazurra> andokan ohizko kolboraa zaileak agertiko zaizki Charles bide gain justu Belharaekin. Na direna historie batzu ipuiimezaakoak eta mintsa zen direnak Belllaaga dira. Ego hitzurtiko etxeak aldiz Frantziako irautzaen bihaustiak zuin hizkuntza egar ideia berien zabaltzeko eriraunzak berez helburua duelarik ideiak zabaltzea ezin bestean topo eginan du erraltate horrekin hau da nik ideiak zein hizkuntzetan zabaltzen ditut. Beina haut etxamendin zan ez dinat ez gero. Maitasun serio bat ukamano lehen nik ere frekantatatu beste zun beite, Nian murea zuitzzegoor egiteniaak du, maitatzen ere ikasten da. Ittsumandoka aste artez zazpitan astizkenez lauetan. Itsandoko!